פרק برك... ח. כל המצווה אשר אנוכי מצווה היום תשמרו לעשות, למען תחיונו רוויתם ובאתם וירישתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר, למען עמלותך לנסותך לדעת את אשר בלבדך, אך תשמור מצוותיו אם לא. ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. שמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקה. זה ארבעים שנה. וידעת עם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרק. ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולראה אותו. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת, וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. הישמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמור מצוותיו, משפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצבבך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרחה וצומחה ירביון וכסף וזהב ירבי לך וכל אשר לך ירבה ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך המוציא אך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב, וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש. המאכילך מן במדבר, אשר לא ידעון אבותיך, למען עמנותיך, ולמען נסותיך להטיבך באחריתך. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנות, הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. והיה, אם שכוח תשכח את אדוני אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם והשתחווית להם. העדותי בכם היום, כי אבוד תו ודון. כגויים אשר אדוני מעביד מפניכם, כן תו ודון. עקב לא תשמעון בקול אדוני אלוהיכם.